صار ومنجح كتائبهم على الطغيان قد ساروا أنا الإسلام آه آه وعين الله ترعاه أنا الطاب تنادله ليمن ثنسى فللقاه أنا الإسلام آه آه الله ترعاه أنا الطاب تنادله ليمن ثنسى فللقاه أنا بالله إيماني إن أصدف الحديث كلام الله تعالى وخيرا هج هج محمد صلى الله عليه وسلم ألا بالله إيماني وأقل ليو حدثك ولا بالله ولا بالله كل ملالة الفناء طلب اما بالغ الله عز وجل في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa Što ana moja braćo? Najčudnija stvar jeste da čovjek upozna Allaha te bara katala, njemu i dobrotu, a zatim ga ne zavodi, se okrene drugima, njih vodi, njima se okreće i onim udraši. I najveće čudo da čovjek čuje njegovog pozivača, pozivača Allaha te bara koji ga poziva Allahu dželle šanu seyasnim koji su почти от Аллаха, Господа всей святого a zatim da odbije taj podiv i da se ne odazove. Da sazna čovjek kako je vrijedna trgovina sa Allahom te barek o a potom trguje sa drugima a ostavi Allaha Đardješanu. Da sazna za njegovu moć i snagu a zatim se drugi boji i od drugih strahuje a ne strahuje i ne boji se od Allaha Đardješanu. Da zna za njegovu srstvu i žestinu njegove kazde a nakon toga suprostavlja se Allahu Đardješanu i odbija mu se pokoriti. Da sazna za njegove riznice i njegovo bogatstvo, a zatim da od drugih traži i moli a ne od Allaha Đalešanohu. Da sazna za njegovu nagradu, a zatim radi za nagradu drugih, odbijajući nagradu gospodara svih svjetova. Da sazna goćinu i tere prezivanja srca za nekog drugog, a zatim se ne vrati i ne traži utočište u blagosti i dobroti Allaha Đalešanohu. A najveća i najčudnija stvar od svih jeste vraćo da čovjek spozna da mu Allah Belašanu treba da o njemu potpunosti ovisi ali i pored toga od njega se okreće i ide onome što odvraća i udaljava od Allaha Belašanu Ibnu Kajim govoreći o celokupnom putu jednog vjernika kaže da taj put trasiraju ili određuju tri Kur'anska ajeta. Kaže Allah Ja ju الذين اامنوا اذكروا الله ذكرا كثيرة. او يا عبيدي puno zikrite Allaha džellešanu o ya ubidici puno spominjite Allaha džellešanu wasabbihuhu bukra wa asila e naveče i ujutro ga slavite ihvari o On i njegovi meleki, kako bi vas izveo iz tmina na svijetlo. Hodjana bin Uminina Rahima, Adama vjernicima, je milostiv. Tahijetuhum jevma jelkaunahu salam. Njihov pozdrav na dan, kada sretnu Allahe, dželjašanu, bitje salam. Wa addala hum adjeren karima, i on im je pripremio plemenitu nagradu. Pakaze Ibnu Al-Kaim, r.a. početak njihovog puta, to jeste početak puta Allah Allahovih robova, jeste ono što se nalazi u prvom od ovih ajeta, a to su riječe Allaha Tebarek Vatala o vjernici, puno spominjite Allaha Čalašanuhu, puno ga činite. Vjernik na početku svoga puta mora puno da zikri Allaha Čalašanuhu, da ga spominje danju i noću, da stavno mu Allah Tebarek Vatala bude na umu, i da stavno ta veza sa svim gospodarom Azzava Čaljača, kako bi se on približio gospodarom daru svih svjetova i kako bi mu on stalno bio na umu. Zatim kaže kada vjernik krene ovim putem, putem stalnog zikra Allaha Tebareh Vatala stalnog sjećanja svoja gospodana i u na tome danju i noću kaže druga dionica puta ili sredina tog puta jeste ono što Allah te Tebareh Vatala spominje u riječima huvelediju salli alejkom amelaitetuhu Ali On je izvadio vas iz mraka u svjetlo, bio je za vjernike milostiv. On i anđeli koji vas blagosiljavaju, da bi vas izveli iz smine na svjetlo. Iz smine zavode, ili iz smine zabuđaju na svjetlo u Zato tmine kada se spomenu, uvijek se spominju u mnoštini jer ih ima puno da taj zabuda je i tmina u tim zabudama je mnoštvo, ali uputa je jedna i svjetlo upute je jedno, svjetlo upute je jedno zbog čega to čini Allah tebarek vata'ala zbog čega to čini Allah tebarek vata'ala prema svojim robovima, zato što je on, od ja ne mu'minina rahima, zato što je on milosti prema svojim robovima zato što je Allah tebarek vata'ala milosti prema svojim robovima pa zbog toga ih blagosila i Poručajemo z knjige log zikra i slatno spominjanja Allaha te bareke i nastojanje da mu se približe Allah džel vevšanovi pomaže svojim blagoslovom a i meleki čine i daju blagoslov i moli Allah tebara za pomoć i vjernicima pa tako izlaze vjernici iz tmina džahilijeta neznanja iz tmina grijeha izlaze na svjetlo upute Allahom tebara pethara dobrotom i milošću i to je teže srednji put koji vjernici idu nakon na koga klepero puta na kome su na kome su zikrili Allah te bareka ta dok je kaze zavrseta nego puta ono sto je sažeto u reči Allah te bareka ta tahiyetuhum yom yalkawna salam nego pozdrav na dan kada ga sretnu kada stanu pred Allah je lasha bi salam to jest as salam te Allah te bareka taala selamiti i oni će se međusobno selamiti i u džennetu će se selamiti sa selamom s kojim se danas vijednici selame na ovome svijetu. I neće imati ni merhaba, niti zdravo, niti čao niti s Bogom niti dobro jutro, niti bilo što drugo. Biće samo jedan pozdrav pozdrav s kojme Allah Jellešanu za dužje ovaj umed a to su riječi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tako da će su sred Allah Jellešanu sa njegovim rodovima vjevnicima Biti prijatan i ugodan, bit će oni, onih, dakle Allahovih robova koji su robovali svome gospodaru Azze ođel, bili u njegovoj milosti ba on izveo iz mjena na svjetlo, a zatim bio blag milosti prema njima, oni ustrajali na tome i došli do svoja gospodara Azze ođel, susreli ga, selami, najlepšim pozdravom. Pozdravom muslima. U Ardalaum adjuram i on im je pripremio plemenite nagrade. On im je pripremio plemenite nagrade. Nagrade kakve čovjek na ovome svijetu ne može sebi predstaviti. Zašto? Zato što su kada su saznali za Allaha djeljašanuhu, pohrnili su njemu i pokolili se njemu. Kada su čuli njenu od pozivača, odazvali su se i prihvatili. Kada su saznali za trgovi, Allah jalla šanuhu korea tonu dio vrihva su da trguju sa Allahom, pa su, da ono što se od njih traži, da bi im uzvišeni uzvratio sa nagladom, kementom, koja čeka i na Dunjavu i na Heretu. Zatim kaže Golkaim, znajte da je zemlja vitre, to jeste čiste ljudske prirode, kaže, vrha i pogodna za svako sjeme koje se u nju posije. Ako se u posadi drvo imana i bo bogobojadnosti, plodori će biti slatki za cijel u vječnost. To jeste sa fitom s kojom da Allah Žedešan ustvara, ona je takva da je poput blagoslovljene zemlje koja je pripremljena za usjed i prihvata svako sjeme koje se, koje se posadi. Pa ako to seme bude ono koje je sjeme imana i bogobojaznosti, onda će plodovi toga zasigurno biti slatki i ukusni i tako će imati dakle, te plodove u svogu celokupnoj budućnosti, to jeste uvječnosti. Međutim, ako se u tu zemlju posije drvo neznanja i strasti, svaki plod bit gorak i neukusan. Ako se u tu zemlju, u tu čistu prirodu zasadi, dakle, plod džahilijeti i neznanja, plod strasti, gdje čovjek neće iman no u Allaha Đalešanu, gdje neće ta kvala koja Allah već hoće da bude strebenik svoje strast, strebenik svoga neznanja, strebenik onoga na čemu je našo ljude oko sebe, većinu ljudi oko sebe, koji neće Allah ovdina hoće svaki šeitanski i tagutski zakon i vjeru, s kojom je Iblis došao na zemlji, onaj ko zasadi takvo sjeme, naći će plodove tog sjemena da su gorki i neprijatni i neukusni i tako će proći u životu na Dunjavuku, a tek je gorko ono što ga čeka u životu na, na Akiratu. Zatim kaže Nurka Imaqa vrati sa Allahu smišenom i neka On bude u tvome oku i tvome sluhu, u tvome srcu i na tvom jeziku i nikada nemoj ova četiri čula od odgojiti od njega subhanahu wa ta'la kao što je došlo u hadisi kudciju u koma kaje Rasul sallallahu alaihi wa sallam inna Allahe paale doista Allah jale šanuhu rekao men aada li valijan onajko ustane proti moga prijatelja fakad adanduhu bil harb ja sam objavi rad Wa ma taqarrab ilayya 'abdi bi shay'in uhibbu ilayya mim ma qatarrad 'alayhi. Saničem se moj Rob ne može više približiti od onoga što ja vodim. Negoni sa izvrsavanjem onoga što sam u fardom učinio. Ona ja zal 'abdi tetqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba, prestati moj Rob da mi se priviđava izvrsavajući napile sve do ga ne Fa idhah ahbabtahu kuntu sam'ahu ladhi yasmav bihih Akadaga ya zavodim postanem njegovi sluh ko im on juje Wa basarahu ladhi yubisiru bihih i njegovi vid ko im on vidi Wa yedahu ladhi yedotishu biha i njegova ruka ko im ondovata Wa rijgile ako me zanodi ja ću mu se odrazvati wala inni sa'adani law idanna aqud pomoć ja ću mu dati wana taratantu an shay'in a fa'iruhu taraddudi an nafs almu'mini yakrahu almauta wa ana akrahu musa'atahuhu ika juzmi shani se više ne dvoumim kao što se dvouim oko toga da uzmem dušu svome rohu on prezire smrt a ja prezirem degrad razlosti is ovog reci gud se vidite na moje braćo da onaj posel iskreno vrati Allahu te bara taala da onaj ko se iskreno, iskreno pokori gospodaru svih svjetova da mu Allah jalla nudi veliko ogromno dobro da mu nudi gospodar svih svjetova garanciju da njegovo oko neće slušati osim ono što je u čemu Allaho zadovoljstvo i da njegovo oko neće gledati osim ono sa čime je gospodar njegov zadovoljen i da njegova ruka neće činiti osim ono sa čim Allah dželle šane I da njegova noga neće kročiti osim temu da za zadovoljstvo njegova gospodara azza vecc. Da njegove ruke neće se podići i njegova svedova neće uputiti, a da mu Allah dželle šane neće uslišati On neće zatražiti u svojeg gospodara pomoć koja mu je stalno potrebna, a da mu je Allah Đarešanhu neće dati. Kada vjernih se vrati gospodaru svih svjetova, naći će ovaj hejp kod Allaha Đarešanhu. Naći će ovo dobro i ovaj bereket. Zbog toga cijeljena moja praća. Ne preostaje čovjeku ništa. Ništa drugo i bolje, osim da se pokori i vrati gospodaru svih svjetova. I da učeće Allahov din da dobro sluša poruke Korana i Sunneta i da se tome pokorava i da primorava nefs, da bude pokoran i poslušan, jer doista danas je najveći broj oni koji svojom vanštinom obmanjuju druge i misle da će time obmanuti, Allah tebara kada međutim, Allah uzvješeni zna šta triju ljudska prsa Allah uzvješeni dobro poznaje šta triju ljudska prsa zato neka se rob okrene iskrenom gospodaru svih svjetova i neka traži ispriku kod Allaha Đalešanahu a nemoj da se osvrće na to šta ljudi govore o njemu, jer će Da dam povratka Allahu Jalešanhu, zasigurno posamiti se s svim gospodarom i uzvišenit će pitati za sve ono što je činio. Allahu Jalešanhu molim da nas učini od oni koji se iskreno pokoravaju i koji iskreno obožavaju i roboju Allahu Jalešanhu i dosljedno sede sunat Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah i oba'li. Zato cijeljena moje vreću, trebamo da znamo da svako dobro i zlo počinju razmišljanjem o jednom ili drugom to što je razmišljanje prva faza tijelja i želje za odricanje od nečega ili pak ljubav prema nečemu. Najbolje razmišljanje jeste razmišljanje, vraću, o onome što koristi na akiretu. Zatim, o načinu stecanja te koristi. A zatim, razmišljanje o onome što šteti na akiretu i razmišljanje o onome kako se od toga zaštititi. Ova četiri razmišljanja jesu, dakle, najbolja razmišljanja kojima treba vjernik da se bavi. Zato što su ona reza za ono što je neizbježno, a od čega čovjek zavisi njegova vječnost. I za ovih razmišljanja slijede još četiri korisna razmišljanja, a to su kao prvo razmišljanje o onome što koristi na dunjavuku i kako to steći, zatim razmišljanje o onome što šteti na dunjavuku i kako se od toga zaštititi. O ovih osam razmišljanja kaže dokajim rahme holab tala koncentrišu se misli mudri i pametni ljudi. To jeste pamet i mudri ljudi od svih drugih razmišljanja imaju koncentraciju na ova četiri razmišljanja. Ono me što ćete koristiti na kiretu i ono, onome što te vodi to toj koristi ahiretskoj. Razmišljanje ono onome što će ti štetiti na ahiretu i kako se zaštititi od toga. Razmišljanje o koristi na Dunjanuku i kako je steći i razmišljanje o šteti na Dunjanuku i kako se nje sačuvati. U svemu ovome, bojeći se Allaha Đelešanuhu da ne prekoračiš njegove granice. Osnova ovih razmišljanja, braćo, jeste u razmišljanju o Allahim Đelešanuhu blagodatima i Allahim Đelešanuhu stvorenjima. Kao što je rekao Res Tafakkaru fi kulli shay'in wa Razmišljajte o svemu, a nemojte razmišljati o Allahu te barekatuh ta'ala, obeću Allahu ta'ala shanuh. Ikome što je da što predaje imam Buhari radi Allahu anhu da kaže kana Rasulullah sallallahu Razmišljajte onome što Allah te barekatuh ta'ala stvorio, a nemojte razmišljati o Allahu dželle shanuh. Svakako, da vjernik razmišljajući ispravno razmišljajući o onome što Allah te Dao znakova onome što je stvorio, jeste u stvari način da vjernik dođe do spoznaje gospodarstv i svjetova. Čitajući Allahu Tebarakvatara knjigu, vjernik se mora uključiti da razmišlja o porukama Allaha Tebarakvatara. Čitajući Allaha Đerašanu ajete u kojima on sebe opisao najlepšim imenima... I najboljim svojstvima, najsavršenijim svojstvima, jeste u stvari učenje o Allahu Đalešanu, u koje gospodara svih svjetova. I kada vjernik uči Allahova imena i svojstva gospodara svih svjetova, o veličini gospodara svih svjetova. Saznaje o snazi Allaha Đelešanu, sazna o njegovom moći, saznaje je o njegovom bogatstvu, sazna o milosti Allaha Đelevala, sazna je o kazni gospodara svih svjetova. Pa kada naučiš kada se naučiš i podučiš ko je tvoj gospodar neće vijednik tada imati izbora osim da se pokloni onome o kome je saznao da je on onaj koji je apsolutan onaj koji je bez manjkavosti onaj u čim je rukama vlad na nebesima i na zemlji onaj kod koga su sve riznice onaj koji sve održava onaj koji oživljava i usmrćuje onaj koji kažnjava i nagrađuje onaj koji će na koncu dovode i džine smestiti u džanet ili džanet. Tako ocenjena moja braćo, ova razmišljanja dovode roba do spoznaje Allaha dželješanuhu i dovode roba do ljubavi prema Allaha dželješanuhu. Kada rob razmišlja o ahiretu o njegovoj vječnosti i vrijednosti te o dunjalupi njegovoj prolaznosti i bezvrijednosti, dok od njega izaziva češnju za ahiretom i odricanju od dunjaluka, a samim tim ga dovodi do ozbiljnog svatanja i razumijevanja stvarnosti, te ga čini koji se sprema za dan povratka Allahu te barakatana. I svaka da onaj koji razmišlja o Ahiretu, koji razmišlja o Dunjaluku, gledajući Kur'anom i Sunetom u jednom i drugom, neminovno će postati onaj koji će biti sa svojim razmišljanjem u jednom posebnom stanju, odvojen od drugih koji će biti u sasvim jednom drugom stanju. Pogotovo danas, kada je jako malo oni koji na umu imaju ova razmišljanja i koji se ovim razmišljanjima samo bave i zabavljanju, jako je rijetko naći nekoga ko ćete na ovo podsjetiti, naći nekoga u kome ćeš uzeti primer i uzor pa biti od i slijediti ispravno. Nažalost, danas su ljudski razumi opterećeni razmišljanjima o raznoraznim stvarima, a u najvećem broju slučajeva o koji nikakve koristi osim štetenjima. Inšallah, utara s tredjećom kritikom gledat ćemo da spomenemo nekoliko tih pogrešnijih i loših razmišljanja koja sveta ovde odputa Allah te barekatala i nanosimo šteto na donjavi i na akhiratu Allah da lašan humarin da pomogne da istini Allah razuje šan da naš misle u smjeri ka ona me što će nam koristiti na donjavi i na akhiratu da ona u čemu je zadovoljstvo Allah da lašan hu ka ona me je gospodar gospodara pozvijeni vodi Ka ona me što nosi svako dobro na donjavi i na akhiratu Allah da lašan humarin da ona me sa mislanjem na svijeta da pomogne potačenje vjernike pozvijenom te barekatale mudim da zarobeni izvede na slobodu da ih oslobodi na ih vrati svojim porodicama da ih oslobodi sušenja koja ne mogu podnijeti Allah dela shanuhumadi da svakoga onoga koji je u robstvu zato što je rob Allahu dela shanuhumu pobognećila da izvede na slobodu Allah dela shanuhumadi da pomogne zikri mudahde šeru svetak Allah dela shanuhumadi da ih broj poveća da ih poda snage na stal koji imaju Allah izvede na slobodu da pomogne svojim vojsama taustu komosu ko sa njega i njegovu jasnu i svojim bitkama Allah dela da nas učini pomagaj او اوغادينا اذا سيستويسي فريع ناشي سألتي الله عزيزان المدين لنسوص من خلالي اتمنى الى اللهم انا بالله ايماني انا اخذي بقرآني ولو جاءت تحاربنا ذياب الانس والجاني انا احيا لإسلامي مدى عمري وآوامي ولن ارضاهما غلمة لأشباح وآقزامي انا احيا لإسلامي مدى عمري وآوامي ولن